Ega, dela eta. Bueno, eta zu maialen, noiztik aritzea prestatzen? Hau, bigarren urtea da. Iaz, ekainean da irailean aurkeztu nintzen, da aurtengoan lortzea espero dut. Orduan, hirugarrenean ateratzea espero duzu ezta Bai, alasio da, bai. Eta zu Mikel, noiztik sartuta mundu honetan? Bueno, ni aurten hasi naiz. Eta egia esan, ez dauka tiñungo itxaropenik. Oso zaia iruditzen zait? Egunero lau ordu ematen dut prestakuntzan, baina aterako dudan, ba, ez dakit, ez dut uste bintzat. Bueno, honezkero entzule jakingo dute, noski gaur zeren inguruan arituko garen solasean. Ega da, jakina, ditxosozko agiria, hainbeste jenderi burua uste galantak sortarazi dizkiona. Maiaren eta Mikel, batzuen iritziz, ega Euskalduna izateren froga da. Zer diozue honen inguruan? Bueno, niaziko naiz. Bai, bai. Ba, niaz nahi ziritzi berekoa. Nire ustez ega azterketa asmatu zutenek, ez zuten eser frogatu nahi. Ostopoa jarri baizik. Ganditze eta ze ikusiri besterik ez dago. Urte zurte dutenen kopurua nahiko bere da. Ta zer dela ta? Ba, nire ustez gobernuak, Euskara benetan bultzatu nahiko balu, beste zerbait egingo luke. Jendeari Euskara ikasteko klaseak doainik jasotzeko aukera eman, sentzibilizazio kampainak, lagundo gingo luke, eta ez orainari den bezalaba traba jarri. Oso no. baina darretati joan gabe, zu maialen ado saltzaude, lehen esan dakoarekin, ega Euskalduna izateren froga da. Bueno, ni alde batetik guztiz ados nago Mikelek esan duen guztiarekin, baina nire ustez ega baida baliagarria Euskalduna zarela frogatzeko. Bistanda ez lukela bide bakarra izan behar, ados, baina argita garbi dago gaur egun froga besterik ez dagoela. Hori ez da egia, gaur egun gobernuak bestelako frogak erabiltzen ditu Bere langileen maia frogatzeko, perfilak ero dauke izena. Gainera, beste bere langilekin, besterik ez ditu erabiltzen. Zer dela eta orduan guk, ega frogatzatzu hori gainditu behar. Mikelek lehen ega zailegia dela aipatu du, zuk ere ala uste alduzu, maialen. Bueno, egia da ez dela bat ere erraza, eta prestaketaldeti denpora asko eskatzen duela, baina nire ustez ala behar du. Ezin daiteke guka, ega prestatzen den bitartean ikaragarri ikasten dela. Niri hala gertatu zait, eta naiz da orain arte gain dituztudan du den, e da muain beste ordu duzartu izanaz. Benetan, merezi du, nire ustez? Ba, jakina ikasiko zenuela, baina zer ikasten da? Ba, oposaketetan bezala, azterketa bat pasatzen ikasten da, eta ez benetan Euskara. Nire ustez, Euskara zerbait zabalagoa da, eta kasu asko ezagutzen dut, bat titulua atera dutenak eta gero eguneroko bizitzan, Euskara zaritzeko gai ez direnak. Beraz? Ba, sakurraren putza ikasten da, azterketa madera hori prestatzen. Bueno, hori gidatzeko karneta ateratzea bezalakoa da. Karneta izateak ez du bermatzen gidatzen dakizu Esperientziarekin ikasten da, ez da. Gainera, ega gaur egun ezinbestekoa da. Edo lanetarako eskatzen dute, beraz, atera beste remediorik eztu izango. Ba, hori ba nik zilegi ikusten ez du dana. Bueno, e, zuen iritziz zen lanetarako eskatu beharko lukete ba, ega tituloa, Nire iritziz, ez liekete langile guztie eskatu beharko, lang guztiak dezberdena baitira. Bistan da, ez dela gauza bera irakasle edo atesain aritzea. Nik bigarrenari hausko probaba baino enioke egingo, baina irakaskuntzan aldiz, bai, hor bai, ezinbesteko airuditzen zail. Ma nik irakaskuntzan aritzen direnei, hor ere ez eskatuko. Esta kit, bizitza osoan zehar euskaraz bizi izan den irakasle bati beintzat esnioke eskatuko. Nire ustez honek nahikoongi frogatuko luke euskalduna dela. Gainera hor beste kontu bat ikusten dut. Klaseak olain arte gazteleruak eman dituztenei ez diete gaztelera titulurik eskatu. E, orduan euskalarena zergati bai. Ase comparablea. Eh, beno, sentitzen dut, baina denbora gortu egin zaigu. Gustora arituko ginateke luze gaioni buruz berriketan, baina albistegeri tarte egiteko garaia eritsi da. Mikel eta Maialen, Maialen eta Mikel suerte on izan dezazuela. Eta ega proban eta nosken Maialen aipatu duzun bezala, prestatzen ari zareten bitartean asko ikas dezazuela. Mille esker. Bai, bai. Gia giadan.